Софійка і Сашко допомогли бабі підвестись і допровадили на рідний другий поверх. Фантик, забачивши хазяйку, щасливо замуркотів. Плакав за мною рідненький. Ох, прив'язала тебе, думала на хвилинку, а вийшло. пригорнула кота баба Валя. Я чую знизу, а відгукнутись не годна. Ох, якби не ви, діточки, то й не знаю. Спасибі вам, сердечне. Нема за що, зашарила дівчинка. Може, швидку викликати? Дякую, мені вже легше. Одне попрошу. Що, бабусю? Прізвища. Твоє, Софійко, і оцього хлопчика. В газету хочу написати, за порятунок подякувати. Такі славні діти у нашому Вишнополі ростуть, а ми й прізвищ їхніх не знаємо. Розділ 42. «За здоров'я Катерини» Софійка потрапила до Кулаківських якраз на обід. За широкими дерев'яними столами сиділи вишнопільці та всі ярмарчани, які сьогодні зустрілися оселеві та його дружині Олені. Прийшло багато жебраків. Софійка виглядала знайомого старця, та його не було. Столи було заставлено всіма наїдками, на які тільки спромоглися господарі. Їжте, пийте, люди добрі! За здоров'я!» Олена не зважувалася мовити «раби Божої». Софійка знала, що в ті часи за таке поголівці не гладили. «За здоров'я Катерини!» І люди їли, пили. Оскільки Софійка забула вдягнути на место, а вертатись по нього полінувалася, то примостилася на лавій собі. За банкетом на неї не звертали уваги. Це чудово! А ще звідси видно через відчинене вікно малу Катерину, яка, вкутавшись, дригоніла на лежанці. Серед літа. От то вже справді злиденна. «А ви звідки? Бачу, не Вішнопільський!» – спитала молодичка вусаня, який сидів праворуч від Софійки. «Добре, що хоч не саму Софійку». «Це, як сказав ти?» – ворухнув той вусом. «І дід мій звідси, і батько, та й дядько мешкав тут із сім'єю. Виїхав далеко, з нами не родичається». «А як вас прозивали?» «Ніби ж усіх тут знаю», – допитувалась цікава жіночка. «Як прозивали, тепер уже не звуть!» – загадково підморгнув чоловік. «А якби знали моє колишнє прізвище...» то не сидів би я тут з вами. Бо, чув, предки цих кулаківських добряче насолили моєму дідові, добряче його тюхтія підвели під монастир. е е стривайте. Міщенки, чи що? ц с грайливо поклав пальця на уста молодиців. Та й ніякий я вже не Міщенко. Батько мій переписався по-іншому, «І я по-іншому пишусь!» «І як же?» «Не сказав би, хм. але такі гарні молодечці!» «Ой!» – запещала Балакунка «Мабуть, у дома жінка? Діти? А ви таке?» «Жінка, діти, правду кажете вдома!» «Із кривих колін тут нас не дістануть!» «Та ще коли ви мене десь заховаєте...» «Вай, тут же діти!» Захихотіла жінка. Ті діти не страшні. Аби і не мої, і не ваші. Фу, яка мерзута. Софійка навіть одвернулась. Терпіти не могла татів, що крадькома до чужих мамів залицяються. Здається, їй з татом пощастило, але декому. То як говорите ваше прізвище? Мало не співала молодичка. Ну, гаразд, тільки вам, откриюся. Може, чули про розбій? Вчинений Мішкою Білим в одному столичному замкові У гражданську війну? Розбив буржу, аж ай хороми підпалив Чули? Ні, а що? Так от, Мішка – то мій батько Навмисне придумав зватися Білим Чистим, значить, без гріхів попереднього життя Розумієте? Мішка той ще довго жив У кривих колінах начальствував Нове радянське життя будував а перед смертю признався. «У чому признався?» «Ну, добре, лиш вам!» Помираючи, повідав. Той маєток був його колишньої коханки, графині Юзефи. «Щось не помирились вони...»